Të gjitha falëndërimët më të plota janë vetëm për Zotin tonë Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për Zotin ndinë dhe falje kërkojmë. Për shëndetjet, bekimet, rahmeti Zotit, të bareke vë të ala, të gjitha të grunë budhuarat e këmëj mirë i njerëzimit, mëj mirë i për nga mbarve Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, në bishok të ti besnik, në bifamilën ti të ndërshme, migratë e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit Të Bërakuat dhe të Lartëzuar, do të vazhdojmë me ligjëratat tona në vargun dhe ciklin të cilën e kemi filluar paradisa e muajve dhe ajo ajo ka të bëjë me ndërleshmurinë mes besimit dhe edukatës. Në mesiljeve tona dhe akides, besimit në bitë të cilin është ndërtuve, imani, islami dhe ajo dhe cilën alidhë me Zotin tonë gjele gjeleluhu. Dhe kemi përmenë gjithë shacha këtë boje me edukatën me Zotin, edukatën me pengamberin, sallallahu alaihi sallam, dhe kemi ngellë të edukata me njërzit, dhe kemi thanë se njërzit janë kategori dhe gjdo kategori Zotin ka caktur raportëve çantë dhe se kjo përmenë është prej hikmeti dhe urcise Zotit Gjelle Gjelle Luhu që ja ka caktu qdo njarit prej njerëzve që të trajtojt në mënir që i ka hije mu trajtojnë në atë pozit që ka e zotron. Kemi ngel pas e debit me Gjamin pas e debit në ardhjen në Gjami, kemi thonë se personi i parë i cili mëriton raport të veçant cilët të veçant dhe i ti brenda Gjamis është Hoxha, është ai për të cilët mirët dia, nga se kërejtë këto e dhebe ne i ka të regu Hoxha, gjithë shka që ka dimë për islamit, islami nuk është diçka e cila qëndron mbi ajerë, nuk qëndron në erë, dikush e ka siela ta dikush në e ka mësua ta nuk në ka orë shpallë e prezoti gjellë gjellë luhu, bëse nuk, nuk jemi për nga më bërë, dikush në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 kohrash njerëzit manipulojnë, shantazhojnë, abuzojnë, me gjithë shka që ka tash të mundshme. Gëse njeriju, nëse i dhu kjo farz, kjo është farz, ta e ki detirë, a i prapë se prapë dhëtë si duhe bajë, si duhe se bajë. Në kësi rase duhe është njeriju me posë shumë kujdesë, nga se, djetarët kanë thanë, atje ku nuk të merë logari gjikata islamë në dunja, na hiraj të vështisohatë. O dhe gjithashtu nuk i, unë nuk i përmballa farxeve. Në mungesë të sakcioneve ndaj lëndjeve të detyrave në Islam, në këtë botë shumë fishohet dënimi atje. Shumë fishohet dënimi në xhirat. Andaj na jetojmë në, në kohën e çrregullimeve ku njerëzit thonë, nuk kem më interes çka është Hoxh, dukem intereson mësuesi unë. Unë sot i frikëtoj unës, egos në mënë frirja e vetëvetës, dhe kur njerëzit isha të frimë në vetëvetë, dhe vetëpëlqim në kulmi në vetëpëlqimit, o shumë shtirë me adhonë diçka shka o farzë, qka është detirë. Most flasim për na file, most flasmi për e debë, qka s'ja në farzë, po i takoj njeri ju të më konë me atë e debë, këto njeri ju është shumë shtirë me me i hasë në zbatim nga ona e njerëzve. Andaj, përmendëm sa peshonë,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 ku të zdo kush ka mundësi me folë, zdo kush ka një rjetë social, ku ka mundësi me pretendu vetë vetën, zdo kujna i, i, i mundësot në këtë botë të madhe me, me, me bo një kaqore gjemat, mi bo një 4-5 veta, mi ushtira të re, Shekhu l'Islam ibn Tejmije, mi ubo ima Mahmet, është e letë, 7 miliard e 500 milion njerëz, 7 miliard, e 500 milion njërës, o është letë mi gjetë në këtë grumull një 5 veta, ku mund është mi upatër e hoqë. është shumë e letë, është shumë e letë, sidomos me përhapin e njërëncës. Me përhapin e njërëncës, njëri ju i, i, i vërsullet e njërëncës dhe e përdorë njërëntin për qëllimet e veta. Andaj, të i pasë parashishë rëthanat, pretendimet e mdoja, mundësit e të folurit shumët, Asa jas sot folët jo ja, ajo. Ja. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith nga Zanrim Ahmeti se, se prej shenjave të kiametit është përhapja e lapsit. Kan më shkruajt njerëz shumë. Kan më shkruajt. Ti mundish pa para mendu vëllazër sa sa shkruhet mbi. Në rrjetet sociale. Pandol, pandol, pandol, pandol shkruhet. Batil të vërtetë shkruhet. Më rëndësi është të ta kuptojmë se rrethonat ku jetojnë janë të rrezikshme dhe besimtari duhet me shtu dozën e besimit, Kur'an dhe Sunnet. Domethën leja se filani është e boka. Ktu nuk nuk nuk çndrohen këto mesela. Omo më pse ti mos e bani ni xhamat. Shihet aty kanë boka pak xhamat. Vëllezër këtu nuk kanë me boka xhamat, mos me boka xhamat. Kjo është me shkurtë Allahu xhelal xelalu, çish ka hijet si rob musliman besimtar i devotshëm. Pse Allahu xhel wala ket haus, shkana e shof me kë nuk na ardh si eton. Nuk na ardhse tona me veprimet tona. Do të mos po këta ndevokta. Pse mos do të bëj edhe unë? Bane ti? Jo. Duhet më përmbajt u përmbajta asaj çka Allahu xhallahu ta ka kërkuar prej njerëz. Çoçi ligjëratë të sonshme, velain e Zotit xhallahu xhala lu do të jetë kush është hoxha, kush është diktatori, kush është mësuesi, cilat janë dallimet? Çka e bën ata me dallu? A është çallma? A është djubia? A është mimberi? Jo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 e ndërtojnë asilën në bita raportin me ta dhe si si duhet njeri u të nësilët me djetarët dhe ata i cili barë dijen shëriatike djetarët kanë dhëmë kushtët e të qenurit djetar janë disa por kushtët ndahën në disa kande është meselja e parë si është zingjiri i hoxalarëme lidhja e pashkuputën dërmjet të tëre Lidhja e pashkëputur në dërmjet të tëre. I thoj në gjuën e shëriatit e sened, e isned. Hoxalart janë të lidhën njëri më tjetër. Në që, në që kuptim. Në kuptimin se hoxja duhet me e pas një lidhje e cila lidhje, e cili burim i msimit e përfundon të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Pra, ti prea ti të cilit mërdije,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 Kur digjosh sot unë kam trashëgu te nga mberen Sallam i thuat ku kush ta dha ti at ja trashëg se be nga Sallam kalon trashëgimi ti ku e morë kush ta dha a morët me ta dha ndikush ka se ka kjo është i si më thon ku trashëgu 1 milion me nifukaras i cili s'ka buk me honger para mendon dikush a mundi ku trashëgu ku janë ato picelit pifilan fukarares pifilan fukarares ka për veti s'ndjet ti Po edhe nëse ka, e ka atë që ka kërkohet. Do shtë atë ti me ndonë së kemur të rashëgjimin, realitet së kemur të rashëgjimin, e pengamberit sallallahu aleyhi sallam. Andaj djetarë kanë danë, ku është të ndonë në, në disa konde. Konde i parë është lidhja, lidhja pa shkuputur, dhertë e Muhammedi aleyhi sallatu o e selam. Tjetra është forma se si ata e pranojnë këtë rashëgjimin dhe një hart të meqartë që pasaj ku ti shkron ton ta dim ku ta vendosim kët kusht. I pari kushti është zinxhiri. Hodet do me vau zinxhir çka e lidh me hodën tjetër, e hodën tjetër me djetër deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kjo është do t'i përmendni këto kushte çka e kam përmendur ata. Tjetra është forma, forma se si e merr. Ai zinxhiri ne ka, ç'i është ka lidh vetën me ta, ç'i është ka morr A ka nejtë shumë duke e morë, e ka rëndit mirë kërë e ka morë, e kështu me ra, dhe dhe i përmenjnë me këta kushtet dhe e treta për i kushteve të cilat brenda të tëre ka kushte, kondi i cilat të të sharojmë, është që ka morë. Që ka duhet me morë dhe që ka këj të martë, a dalot ajo që me thamë këj edhe zingjirin e ka, edhe formën e kamorë që është që që ka trasmetu për nga mberi sallallahu a.sallem dhe të martën e marur a pasuria o është ajo. A janë që ato pasurita po janë tjera, djetartë të gjitha i kanë sësharua. Lidhja me djenë formës e si e kamorë dhe a e kamorë që ata që ka duhet. A e kamorë që ata që ka duhet. Këto dhe zërë janë të sharuarë në librat e muslimanve të gjitha. Dhe nuk ka libër të hadithit që nuk i çarron këto. Pse librat e hadithit janë të marrë me këto? Ngase kërreq ulemat e muslimanëve, diën kanë janë mundu me lidh me muhaddithat. Pra, s'ka hojm ftyr tokës, çish nga kohra më sahabeve deri në kohën e Saudit Gjdo hoqë shikon me lidh vetën me, me njërzit e hadithit Pse? Nga Ebu Hanifja, nga Maliku, nga Shafi'u, nga Ahmedi Të gjithë, të gjithë fukahat Kanë dëshirë me lidh vetën me, me një muhadith Pse va? Sepse, kur ti thuët këti hoqës Po ti të shka po të shpegon Cilën pasurit e shpegu Të Muhamedit, po kushtë ta dha? E që e filoni vada, Bukhari ju ma dha e mirë në regullë. Dhe më dhonë, është atë që e lidhur punë me muhadidat, s'ki ka me shkue. Nuk i ka me shkue. Dhe më dhonë, gjdë kush ka dënë me pretendu rrug të Muhammedit a.s. duhet me dëshmu ata. Me dhonë, une e kam. Dhe më dhonë, une që këtë telefon e kam edhe ta që i kam një milion. Jo telefon. Po mundët me qenë edhe ditë shka prej përjasht që i do kët si kur ato letrat me vlerë. Dhe njarë janë falsë, dhe njarë jan Andaj kërë e kanë pitin më Mahmedin, ty të mamë të regohet ati dhe dhu, jo, jo, zban, dajvë, dajvë. Ka thonë pësëgutë është atë shpetë. Ka thonë a e kini patë, këm bivore që apunan, në kaluore në kam punu dinari, dirhemi, altoni dhe argjendi. Ka thonë a e kini patë, pësësi dhuni ati, më shpeto. Ajve shtë i mërë thëtë, hecë. Ka dalë bëgëshiri mirë, hecë se nuk janë të original. Pra, ajë cili mirët me arë i me arg I duhet çon pak me prek dhe thot kjo hekor është. Kjo e ke e ke lyje. Ameli dietaret e ka njohë shumë mirë pasurinë e Muhamedit aleyhis salam. Ka thon kjo s'është e ti. Kjo nuk është e ti. Dhe i salladita di shikon duke thonë, "Ky hadith e di se është i marrë pe filan dietarit, i cili është tamam. Po kisha më kapru kam dyshim se ka, ka shtu hu diçka. Pse ka ashtu? Ka thonë në ediçi fol penga mberis aleyhis salam. Kta s'ka mujt me thon."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 Gjelle Gjellalu. Gjelle Gjellalu. Thot, Ibrahim ibn Musa, e shatibiu, njëri prej djeltarve të mëdhej të rangut të Shekhe Kullislam ibn Tejmijes, ka së sharue në liberin e ti El Muafekat, ku ka së sharue themelet e të studiuarit të Kur'an dhe Sunetit. Prej themeleve, ka than, është me ditë pëjkujtë mimor themelet. Nënë, du me mësu kimi, pëjkujna, pëjkujna, pëjkujtën, pëjkujtën, pëjkujtën, pëjkujtën, pëjkujtën, pëjkuj Shkoj vatë që tje shet një një domata e mësoj pjatina. A, a të pranon dikush kështo? Dume mësu fizik. Prej kuj dume mësu? Ishtë një zdrukë tharë që a gjithë spjegoj ke. Të pranon dikush? Dume bo mjek. Ku janë da ato mekanikat që tje i din këto mesele? Pranon dikush? Apo ke ishtë dikush me tje? Shkaj të mësu? Kë i mirët me, me, me makina. Pa ma edhe mjekësijin e di. E di mjekësijin. Ibn Rejëvi thotë, në shpjegdi shpjegimin e këtyre dëgjuesve, xhans i bën qaim el-juzije, thot vallahi kishin me çesh donjaja me ta. Me shkuti zrugthari më thon be mësoj fizikën, mësoj kiminë, jam du bëm mjek. Kishin me çesh njerzit. Andaj kanu detarët pikut më morr. Kush është ai i cili vërtetë zotron hadithin e pejgamberit dhe fein Allahu tebareke وتعالى Thotimam shatibiu, Allah e më sheroft, minë enfajturu këll il ilmi lë muësilleti ila gajetit të haqquki bihi, eqdhu hu anë ahlihi lë muë të haqqikin e bihi, alel kemali vë të temem. Thotimam shatibiu, prej rrugve, më të dobishme, të marrës e dituris, e cila dërgonë në vërtëtsin, dhe vërtëtimin e dijes, është marrëja prej njerëzve shka e zotrojnë ata. Pra, dija, e dobesh më është me morë prea t'i qka e ka që ata. E ka vërtej që at'i qka, për e kërkon. Alel kemali vë të mamë, që të cilët janë në plëtsu dhe e kanë t'amam, me sejlën. Vë dhalike enë Allah e khala qal insana la ja'le mushejëa, sa Allah e ka kryua njëri unë zdi as njësëndë. Kjo baza. Andaj nuk thuhet sa gjahil ishte, po thuhet sa alim ishte. Nuk thuhet sa gjahil ishte, se e sejnë që mësë me dit Dike, po kjo në esenca Po nuk thuhet sa i njëranti ishte Po dhuhet sa i dishëm Ishte nga se esenca s'ka dit kërkush kërgjoh Andëshe i khurisamu te imi e që ka thot Fel asë Enel alim ja arifu lë gjahil Li enehu ka në gjahilën Vo lë gjahilu la ja arifu lë alim Li enehu lemjekun alimen Esenca është se djetare e njërë gjahilin Sa jakon një dit për dit dhe qashto Ska dit dhe e di gjendjen e ti Po ki i fundit i Njëranti se d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 për lloj i parë që Allah i janson njeriu titë çikim mësim nuk llogaritet kurr a këto njerëzit e përzim. Ky lloj mësimi i Zotit që ja ban njeriu është thotë darum daruri. I thonë daruri me zor. Me zor. Çish me zor, na e përkthejmë me zor edhe pse ka makna me zor. Por i hin ilmi për dosende pa editki. Hiç pa editki.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 qëllatë gjevabit, nuk e di, qështu i nga gjeri ue, kushtë mësoj me e mërë gjinim, Allahu Gjellu Gjellu Aluhu, po kjo e darurije, ta ka dhanë Allahu Gjellu Aluhu, me konsumu në mënirë të patjetërësushme, nuk gdi shpjegim të përket, a logaritët lavda të kjo kur? Të jazë nuk gdi me shpjegu, pse pe vang ta? Ka e mësove të ketë, apo, apo të të sikur për shembul, çerat, të cilat janë konkrete, sikur dija se ekziston. Edhim të gjithë se jemi të ekzistojmë? Po. Edhim të gjithë se jemi njerëz? Po. Ka janë marrë këto informacione. Dhe ndarurie. Ka ditë se si jeni njerëz. A mund me të futë dyshim dikush për këtë meselë? Do thon, deri tash kimenuse si e njëri, ama siç e kanë. Dhe në një lloj tjetër. Edhe nuk kjo, çastu që ish ka i nuk del. Sunt vën dikush se je kafsh. As pand, as me lëçe ti e di darura je njeri. Kushe ka futë këtë, zotë i unë gjellëva. Alaftro është për këtë, jo. Se asë se di që shka hi mrejna, asë në nëzirë jashtë. Ti e njerë dhe pikë. Ti e njerë dhe egzistonë, dhe këto dhe këtë i emri kështu, dhe jeton filan lajën, këto janë darurijet, mahsuset, ti prejkë ato i di indjen, fuqishëm se di kakan hi asë në nëzirë ato. Kjo është ilmi, shka e qu janë të domozdoshme, asë se dika kanë ardhë, asë dukë ndjerën i ashtë. Vë darbu minëha bi vasita ti ta'limi. Thëtë dhe e dyta, loj i dy të imsimeve është me të mësume. Me të dhonë dikush një mësim. Me të dhonë dikush një, një mësim. Shea Arabi dhelike e uleë, wujuhit tasarufat ad-daruriyyah nahwa muhakat al-aswat wa an-nutq bil-kalimat wa ma'rifat asma' al-ashya' fi al-mahsusat wa ka al-ulum an-nazariyyah allati lil-aql fi tahsilha majal wa an-nazar fi al-ma'qulat thad-dhaw'i idith metmsume e di apo nuk e ndjen kta si per shembull sikur per shembull ti shkon doçan dhe ja je parat dhe i thu bema filan artikull Dhe ajta jep. Dhe ketë, ketë proces me shku me jadham parët, me i mor artikullin, me takthije atë qka kam bejt, bejt janë e kështu me radhë, kretë kje janë të sarrufat, levizje dhe procese, ka e ke mësuti, ti kam su dikush këto. Këto ti kam su dikush. Pse thuët dikush dhe të para thuët Allahu, se ka mundësi që ta me ti mësu dikush gabim me thanë, më në mundët prindi me shku me thanë shkon du qanë thuj bjema keta këta dhe stja pare më në stu më në e banë rebel, e banë zullum qar por si pari, që i cili nuk di që ishë mu, mu trajtu si diti që e banë formën ta mam edhe ki nuk e di ka i ka hiki ilmë pse nga se e ka mor ashtu ka dal prej lëvizive të tjereve dhe është bo pjesë darurije e këtina dhe ki nuk di në drishe Shembol, pas taj kërë, nëse bëhët, hajdo të në tardë më një ndroshë e qërija e që të mezele. Po në esenës, ki e banë këta natyrshëm. E banë këtë natyrshëm. Pra i thojnë dhije, sikur, për shembol, fëmija që imiton shprejet. Abo fëmija fillon me imitue. Pas taj kërë të thujet, a e mbanë menë kështë a ka mësu fjallë, që këtë fjallë, nuk e di, thotë. Fjallë nuk e di, ka e ki mësu, nuk e di.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 Po thot, wakalamuna min zalika fima yaftaqiru ila nazarin wa tabassur, fala budda min muallimin fiha. Atëndër sana po dojna me fol për meselen në të cilën ka dor mësuesi. Prandaj kur po fol me kush është hoxha, kanë që na për çollim cili është ai cili ti ka mësuar këto gjëra. Elmin e shariyat, kush ta ka mësuar? Këto dy lloje ti nuk i di, edhe pse ta kam mësuar ti bosh. Alëpse ma vonë kur filon njeri u mjë pjek e dinë se këtë landë e ku morë për filanin, këtë landë e ku mësu për filan mësusit, këtë landë filan arsimtari. Por, neve kemi për qëllim shëriatin, kush të kamësu? A ka qenë ajë cili të kamësu shëriatin, i denjë dhe a ka qenë ajo rruga e duhur. Thët, njërzit janë pajtuar shumica e njërzve përveç shijave të cilatë së kanë të bëjnë me qështjën e njërzit një zëshmëri si gjmaz dhe khilafi, pra kur polemizojnë shijat, kur thojnë një mendim shijat, neve nuk në intereson e këmësele. Qofti prekt për i shijizmit pak, apo qofti prekt për i shijizmit shumë, varsisht. Thotimam, shatë i biu, shumica, dërmuse, elisonetit, janë të mendimit se nuk ka mëndsi arritja, eshkencave, landve, shëriatike, me këtë rrugë që ka u përmendët dash. Me këtë rrugë që ka U përmendën tash. A ka mundsi dikush më thonë, e ku mësua fen islamë, ama nuk di më kallëzu ka ku morr. S'ka. Nuk ka mundsi. A ka mundsi ti kujt më, ke të di fen, ke të ku, e ku mësua fen islamë, po nuk e di kam ka ardh. S'mëja për katudi kuj në. S'ka mundsi. Pse? Gase kjo duhet nadhar. Duhet dikush më ta pasdhon. E ti do do më os dësh më dit kush ta ka dhon. Thotë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 Allah e mërë dijen me marrën e djetarëve A ka o mundësi Allah me tërhejtë dijen kështu Me hu për njërë dijen, s'ka o mundësi Dheri kur, dheri sa të i morët djetarët Që në nënkupton se ilmi me ulemat është sandi pandar Se pengamberi s.a.s. ka than Inna Allahe, la ja qbidhu l'ilm, la ja në tëzijuhu inti zanë Allah nuk e shkull ilmin me të shkull me. Pse, nga se duhet me morë që ata shka e ka dijen, pasaj jetë to ka e shpras për i dijes. Që do me thanë se, thoti më më shati bjo, fe idha kana këdhalik, fe rrijalu hum me fatihu hu bila shak. Nëse është kjo kështu, hadith. Atëherë, dijetarët janë qelsat e dijes. Argumentë, sikur që kur të mirë dietari mbetet pa dije, s'ka dije më, ashtu kur janë ata, vetë ata ta japin Chelsea. Pra, kur të vdesë dietari shkon dija. Vdes, shkon dija. Dhe Seniamar më kurkush aty. A mundet më amar? Seniamar. Ka don këtu kur është i gjallë, aj më dash të jap. Më dash të jap. Ti më lush më mit, ama i diën s'ta jap. Ti evran, s'ta jep. Që që e vran, ama i diën s'ta jap. Çuçi është ndërleshmëria e e pandar thë idha të kërrara hadhe falaju këthu illa mimmen të haqqa kabih ve hadhe ejdan wadihun fi nefsihi ve hua ejdan mutëfikun alejhi bejnë el uqala thët nëse vendosët dhe pranohet kiparimi përgjithshëm se ilmi është në duart dhe qelësët i kanë djetarët thët atëherët domë mos pa tjetër me morë për e ati cili të haqqak haq e kodien, e ka ko për një me nuk e ka me t'imajinu me dhe e ka haq dhe kitë kjo është e pranuar në mesin e njerëzve të, të menqur pasaj thot idhmi në shurutihim fil alim bi eji ilmini të faq enjeku në arifën bi usulihi wa ma jenë bëni alejihi dhalikël ilm thot dhe prej kushtëve të përgjithshme të njerëzit e menqur kur dojnë për dikuit me mësu diqka eji ilm, qëfar dush ilmit, që përbendëm fizikën, biologijën, kimijën shka dush me mësu, jo vesh ilmi shriatik, kusht e kanë njerëzit e menhur që ai i pe të cilët marr ta dië bazamentin e dijes. Ta dië bazamentin e dijes dhe çka ndërtohet mbi ta. Po supozojm mjeksije. Ai duhet të më dië të ka vjen sëmuja. Çka Shka e shkakton këtë sëmujë? Të cilat janë pasojat e mëdha nga kjo sëmujë. Çfarë shkaktimi mund të më bëj një sëmundje tjetër? Kjo sëmujë e bëj tjetër. Çka e shoron këta? I lajën çka ta jep. A mundet me pas kundër efekt? Tu ta shnohosh këta me ta prish këtrën. Kërrit këta do të më ditë. Ja mbeni se kë ndërtohet. Ta shire, pi e ket hap. Po, kujdes. Bana kët kët kët për rrethonave se ka mundsi kundër efekt. Ti nuk e di këta. Ai e di. Ai se di këka is mua dhe çish di. Dhe çka mundet me shkaktu pra pasojave. Qadirun al-ta'biri am maqsuudeh fi dhe mu kan i aftë për ta shpeguata, mu shprej. Por shemëll, dikush thot, jam të thotë, jam të mësut e dikush një loj ilmi, një loj die. Dhe, ama i zdi me fullmir, së në shprejhet. Qa të mësutaj? Asë që sentë. Andaj, Shekhu Samët e Imije, kër i ka demantu sufit, ka thonë sa ata zdi me shprej elmin. Ata së sufit e kanë në ka orë për e Allahot. Kër ti thuisht i mirë, në ka orë për e Allahot, shprejhe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 to muebete palohre Allah zar andaset baina al oqala ne meisne to me njeve zbon kto muebete e di ne ilm zdim uspre sja dit s'po kujtohet argumenti le e kto sen ai sja ka ilm shkon e vet ta ka zon argumente ka zon delilin kështu kuptohet kështu rezistenca e shpohateve kre o ma e di ilmin zdim uspre kjo veç n kollon to e di o ma zdim uspre jam dumsu mjeksi ama ke oja shka na spegon kimsuzi ke as domovan memec s'ka mundësi. Ata dhe dhe të bejnë el uqala, duhet aj me e shprej ata. Tjetra, ka imen, alla def'i shube hiluari dhe ti alejhi fi, dhe duhet me i dit demantët e dyshimeve që ka vijën në këtë, në këshkencë. Mështë e thotë dikosh, po kështu e di përgjizhënaj. Po kështu e di përgjizhënaj. Ajo, po më kënë kështu e prejtë shkoj takshiri e si të thojë përë që të akshirit, dhje që dhe mënë ka mëngësi në dhjen e tina. Andaj thot, ima më shatë i biju, se kjo është në të gjitha ullumët, edhe në ullumët shëriatike, është e njejta. Edhe në ullumët shëriatike, është e njejta. Pasaj thot, walil alimil mutëhaqqik bil ilmi emaratun e alamatun të tëfiku ma amatë këddem wa in khalafet hafin nadari wa hje thalathe, thot duhet të dhijet shenje dhe alamete se ky e ka, dhëtë janë tri, të përgjithshme. Kërë ka të bojën me lidhjen, me lidhjen e zingjirit të marrës së dhijes. Janë tri. I hdëhe, e para, preja sajtë që ka duhëshme ditë të hoxë, a e zotron këta, a e posedon, a është pjesë përbërës e ti, është, el amelu bima alime, hatta jaku në kaulluhu mutabikan li fi'lihi. Fë inkane mu khalifen lehu Fë lejse bi ahlin li enju kkha dhe an Wala enju ktada bihi fi ilmin Wë hadhe l'ma'na mu bejenun Alel kemali Fi kitabili shtihadi Velhamdulillah Të dhoja, imam shatibiju E para shenë të hoja është me pas përputhje Mes asoj qka e thot dhe asoj qka e vepron Nëse ka mangësi në vepër Atar nuk është i denjë dhe meritor Që të ndjekët Dhe më thonë, a i duhet me qenë zotri i një ilmit, po zotri i qasaj punëshka, a i thirë në ta. Andaj djetarët mutabe katen dhe në përgjithsi, pa përjashtim, kur s'kanë folë për një dje, s'ka se kanë vepru në vepër. Dhe ka shembojt të shumë, të ashtë nuk kam mundësi, me i përmeni ka përmeni do gja. Dhe më thonë, shembojt e djetarët që nuk kan pranuar me fol për një meselë pa e pas vepruar. Çoft një herë në jetë. Çoft një herë një jetë. Andaj elmin çaj kan fol ata e kanë, kanë zbatu. Andaj nuk kjo është mangësi njeriu më thon, unë se fole kët kapiten se nuk jam te punu ata. E fole vetë çka e punoj. Kjo nuk, nuk është mangësi. Sa krejt dietar sa kanë refuzuar me fol një kapiten pa e vepruar, ata e kanë ditse kontradiktohet. Se pykja pa o të pomirë që ta shkajt e folë, ty që shikim mua betët me ketë meselë. Mëlla ju të kjerët bane se une, ja nuk shko kështu. A i duhet me vepru ata, po edhe me e than ata. Dhe thot këta e këna së sharua në ilmin e iqtihadit. Pasa e thot, vëthënje e dyta, an yakuna mimman rabbahu shuyukh fi dhalik al ilm li akhdhihi anhum wa mulazamatihi lahum fa huwa al jadir an yattasifa bima attasafu bihi min dhalik wa hakadha kana sha'nu al salaf al salih al thani taq kushtave te pergjithshme cka kërkohen te dietarve te hojha esh c tejet priatoret te cilat e kan edukuo hojallarut cka permenda isnadin sa'id ibn jubair Djetarë të tabi inëve, kuru përhap dhja në, në dunja, u, u qelën shumë vendit muslimanëve, dhe fillojshë njërës kujtë kujtë, ka thonë pengamberi së sëllëm, ka thonë pengamberi së sëllëm. Djetarë precis, këto shakarujt hadithin, që ka rujt hadithin? A i dini se sa shumë u ka thonë, atëherë, ka thonë pengamberi sëllëllahu a reju sëllëm. Me të ma dhe, atë shumë sa libra me vëllime ka hadithet e shpikura. Hadithet e shpikura Plot, plot, plot Hadithet Pse valja më thonë këto Se njërzit kër kanë dash me bind i kanë Atëhera konë vesh një meselë me bind Ka thonë pengamberet sësën Edho ka kry meselja Kër e kanë po u lemot Që kanë thonë Sem mullë në rigjellë e kunë Parmen në i neve njërzit Kër e kini morë këtë hadith Edhe një njëri me paskon Problematik Mrena ati që ka trasmetonë be hadithe dhe shembulli më i madh për rreptsinë këtë mesele është shembulli i ulemave të cilët neve i njohme si Buhariu, Muslimi, Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Majah, Nasaiu, Ahmedi, Hakimi. Mushafin shkëna e lexojmë vëllezër. Mushafin shkëna e lexojmë. Çka ka ardë në me çad rivajet? Ës mushafi i leximit të Asimi hafësën asim hafësi edhe asimi këto njerës shakamba, kanë që, musaf, që kanë ba ne kanë trasmetu që këtë mësatë që kanë e lezojna Elhamdulillahi Rabbil Alemin Eledhina Amenu Këtë që këto shpreje këshë ka trasmetu këta e dini vëzër se hafësi edhe asimi nëse trasmetojnë hadith nëse këta thonë ka thonë pengamberi së sellem hadithi gjithë monë daifë Nëse këta dy, transmitojnë hadith, thoinë, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe në zingjir, hafsi, lejë hadithin. Në zingjir është asimi, lejë hadithin. Po, qishë mundet mjallonë hadithin, ki njeri, kitë kurandën e kapru. Djetarë, thoinë, ki kurandën e kapru, se lidhjën e o gjallarë dhe ka veç me kuranë. Na nuk dim që ki kam su të të një mu hadith. Qishë transmitojnë hadithin? Piko e ki Më shikër rëpësin, kur anë është të ndërtu mbi kirajetin e ti, këtë namazët tonë e janë mbi atë kirajet, po ati nuk i mirët fjalla. Keni dëgju për një hojsh, Ibrahim ibn Edhem, një zahit, një asket, i kaluar, ka fjallë të noja në zuhët, në këshila në vajzë. Ibrahim ibn Edhem, kër i ka than personit që ka ban gjuna në jashtë tokës Allahot, jashtë ushtimit Allahot, eksomerat. Dhe darë që kanë thanë ku ta shifnin në zinjir, Ibrahim ibn edhëm, ba i vë gjithëm. I daptë shumë, se, se, se ma men ajë hadithin. Nuk e mban menë hadithin. Që shkohë mëndë si gjithë kiburë rrimad. Kanë thana jashmerë me i badet. Me i badet. Si i mirët hadithi. Nuk i mirët hadithi. Dini Bukharijun, do janë shenë për të të regu, këta shka të të hoxha njeku në mimë më rrabbehu shujuhu. Thjetë hoxha për e atitët sëllit, e kanë rrit e kanë rritë dhe zhvëllu o gjalartë, kanë botë rrbije o gjalartë dini mua më bukharijun të qitë dhe dini transmiton hadithë e plotë bi 7636 hadithë nësai Bukhari është një loj hadithi ati mrejnda i thonë hadithu l-muallak hadith i vartë hadith i vartë qëfar kuptimi ka hadith i vartë u shkale zhu pak libra e dinëse po shkun hadithi është muallak hadithi është mund këtër, fihin këta, eksumerat, për e koklavit. Hadithi muallak, qëka është? Gjithmonë hadithi Bukhariut fillon me në ka të regu filani, në ka të regu filani, në ka të regu filani nga pengamberi sallallahu aleyhu sallam. Mirë. Nëse thot iman Bukhariut, ka thon pengamberi sallallahu aleyhu sallam, qëfar dispozite kë këtë hadithë? Nëse thot iman Bukhari ju, që kao në sajë Bukhari kështu, thot iman Bukhari ju, kalën nebiju sallallahu aleyhi vësallem, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Qëfar hukmi ka kja didh? Djetarët plotë thotë daif, po Bukhari ka trasmetu. Bukhari ka trasmetu, por Bukhari ju edhe vetë thotë sa daif. Bukhari ju thotë edhe vetë së është daif. Pse thotë së është daif? Tho se, të sejnë, fillin të libërit në ka thonë, krejtë që ka transmitojnë në këtë libër, është në kulën minë vërtëcisë dhe për këta dëshmojnë, ho gjallartë e mi, ho gjallartë e ho gjallarve, deri te sahabiju. Kam lidhje. Ka thonë, ki vete ka në nuk kushtin, si të mështë pa plëcoj e kushtin, se kena kusht me morë. Nuk e kena kusht me morë. Andaj, kur thonë e Bukhariu, ka thonë për nga mërë a i sal po mire Bukhari, ti je në vitin dyqin, ka e pavet i pengam beris e sellem. Këto adidhe që e kemi zingjirë, këtë regullë. Adidhe që kemi pa zingjirë, anda Ibn Hazmi e ka refuzua aditin në muzikës. A e dini pëse Ibn Hazmi e ka refuzua aditin i cilje banë haram muzikën, dhe të vindhisa njërës të gaume të jemë dhe të bojnë adhal muzikën, dhe alkoholin, dhe mundafshin. Ibn Hazmi ka thanë daifë, se daifë, ka thanë Muallëk, kjo adith ka zinë gjirë Ibni Hazmi thot, ka zinë gjirë Ama i mungon hoxha Bukharijut Bukharijut thot, më ka kalëzhu hoxha hoxhës tem Të asmeton hoxha hoxhës tem Ibni Hazmi ka thonë, pëse se ka kalëzhu hoxhën e vetë Se pranoj Po të e du se Bukharijus rren Une e di se nuk rren Ama kur tjetë puna Muhammed Jalej Salat Unë e du me që shkru Kalëzom të i kue ke mor hadithin Dhetarë kanë thonë, kur thoja Hasan al-Basriu, ka thënë pejgamberi s.a.s.a. është ai dhaif. Pse? Po Hasan al-Basriu s'e ka thënë pejgamberin. Ku po di ai se ka thonë? Po Hasan al-Basriu be dietar, çka kanë marrë njerëzit prej Atina, s'ka problem. Mimn rabbahu shuyukhu fi zalik al-ilm. Taket ilm çka ta e ka marrë prej hojallarve. Këto vlezër nuk është hajgare. Dikur thotë këto kushte neves na duan, na duan. Ne në e veshëm në duhon, nëse Hasan al-Basarijo t'i keshë refuzur fjalla, iman Bukhari jo t'i keshë refuzur fjalla, kër ka thonë, pa zinjir, ka thonë, për nga mbire, a.s. Po, paramena, kërë thoi në ana, qështu ka thonë Allah unë këtë meselë? Kështu ka thonë ti, qështu? Qështu, thotë Muhammed a.s. që këtë meselë? Kështu ta tha ti e? Facebooki? A i vëllavi i it, besnik? A i vëllavi i drevasht shumë, a i s Aisha, Sheh Bashar kur i thëshin, po thot Abdullah ibn Omeri çështo, thoi ke ka rreth Abdullah, ka rreth Abdullah. Sa është ashtu? Çështo që ç'po thamnon. Aisha thoi ke ka rreth aj. Megjithëse ata sahabët nuk rrejnë. Dhe Shejkh Osman Demir ka libr ku e bashkon mes, ka thonë Aisha rrejnë aj dhe ky shumë i madh. Çish kë rrejnë, nuk rrejnë. Çka thot? Thot Aisha ka folur për në shtëpi, ata kanë folur për, për jashtë. Ato ka të nëjnë atë sigur të kena po për jashtë. A ti për shpi, full për shpi. Pa po, mundë me full për Muhammed e së nëmë a ishën shpi? Po, për shembol, a ishën kër i kanë thonë, a ishën e ka krynë dhe njerë nevojën u në kam? Ka thonë jo, dhe ku shtotë që ka krynë në kam rren? Që ka thotë hudha i fja? Vallaje ku më patë të e bo nevojën në, në kam? Vallaje ku më patë, pëse? Se e ka po, a maja ka si në jashtë e folë për mrejna mirë po ata kam posë një vazament që me ditë prej kujtë e ke kemur dhijen andaj këta një më mshatibiju e njeku në mimë mërrabahu shjukhu fi dhalik li anhum, ta'dim kamor, lahum, kohmeta, e l'ilm ta dim ku e kamur dhe të ketë jetu e kohë me ta fa hu e l'gjediru e njëtëtësive e mëtëtësavu bi himin dhalik kërë mëriton që të tilsohat me të tilsin e atyre që ka e kamur për të tëra pasaj dhëtë وhaka dha kan shën sulf osalih çshit janë kombrezat e par selefi për brezave të mirë që, që kanë marrë ilmin kanë ditë ku e kanë marrë e kanë ditë ku e kanë marrë dietar kanë ixhma dhe zot një zot s'ka s'ka polemik i vetëm njëri lloj i njerëzit që i pranohet hadithi direkt pa treguar se kush për kujt e kanë marrë është vetëm kategoria sahabeve Për shembull, veç e Buhureyrës si pranohet me dhënë ka thon pejgamberi s.a.s.a. A ka drejt dikush mi thon e Buhureyrës, ti a e ke të gjenia të ka galtzu dikush? S'ka drejt. Por sata kur kanë fol për Ibn Abbasin, djalin e Axhe pejgamberit s.a.s.a. ai ka qenë i vogël. Ai nuk i ka dëgjuet hadithet për e pejgamberit s.a.s.a. Kjo është e ditur. Po ai tregon ai tregon mbi 1700 hadithe. Ai pranohet hadithin Ibn Abbasit me i gjma pranohet. Pse pranohet me i gjma? Kanë thonë se i bini abasi, kur thoi e ka thonë për nga mberi sëllëm, e ka mas shumë t'i prekuit për një sahabët tjetër. A kretë sahabët e ka një dispozit, i pranohet fjala. Pra e vetë mja kategori, blëzër, që i pranohet fjala pak kontestim, se ka thonë për nga mberi sëllëm, është sahabiju. Kërë, minier, klasa tjetër, të bëjnë, si të thonë të b Ka thonë për nga mërë i sëllëm, nuk i pranohet. I thonë hadithën mërësel, hadith i nëjrë. Shiko? Hadithë mërësel. Qka mërësel? E ka shlu që ashtu. Pse e ka shlu? Se s'ka ku mu majtë. Po që ishtë tabini, ka po sahabe, zuhriju, pashin sahabe, i ka po së gjadharë. Sa i t'im një gjubejrë, sa i t'im një musejjibë. Ataja. Ka thonë jojë. Jo nuk mjafton kjo, ku mjafton kjo, ku e ma haj, ku e ma hadithin, i thojnë hadithin mursel, ka polemik të gjallart, a mune të mundërtu një dispozit me hadith, mursel, shka hadith mursel, e ka lëshue, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi, vë sellem, andaj kjo është e dyta prej kushte, se zë ati ka përmeni hoqa, vë thënje dhe e treta prej kushteve, çitjat kanë bënë me lidhjen e Hoxhës me diën nga e cila transmeton është e një kuna el-iqtida'u biman akhadha anhu wata'add bi adabihi kama 'alimta min iqtida'i s-sahabati bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa iqtida'u t-tabi'ina bis-sahaba wa hakadha fi kulli qarnin wa bi hadha l-wasf imtaza Malikun an adrabihi a treta pre kushtave është që Hoxha ta këtë edukatën, tërbijën, e atipit dhe cilit ka morë. Shkoni vëzër, si janë mjaftu vetë që ata shka e transmetonë. Andaj dhe kjo neve në avinë. Edhe nëse e ka, e, e ka leket test, ki ka zingjirë, s'ka problem. A jeti si ata, a rej si ata, a fojl si ata, a ki si jelë si ata, a ki i bëdet si ata a e kia të semtin, a e kia të pëmjën, dukjën, si ata, nëse të mungon kjo, ka tonë kjo s'ka lidi, nuk i, nuk, i, nuk i lunë rol kjo, pëse, Ibni Hazmi dhe zër, e përmenë hoxha, pipasojave t'Ibni Hazmi të është kjo, pipasojave t'Ibni Hazmi të është kjo, a i ka pësut të o gjallartë, ka pësut të o gjallartë, po kanë thonë, pëse, ka, shka e ka shuhit Ibni Hazmi, e ka shuhit se s'ka shku në e debi në nuk ka shku në edhebin o gjallarve. Thot, imam shatë i biju, shiko omerin me pengamberin sallallahu aleyhi sallam, shembov, për dobin e ndjekje sësilljeve dhe edhebeve të atipit e cilit ke marrë. Dhe djetartë, dhëtë vim në të raporti me hoxën, këta shofëm e se kanë thonë hoxëa, duot ai pejgambert bohut ajo dihet nse na to fol por pejgamber do vol por njeri ai gabon por duot nse duot kush injaxon peqesa shoqirie mas shum di pejgamberi sallam kan donse se s'është hoja e pari ai nuk e ka morr ilmin ç'i duot me bome don ai avam më afër pejgamberi sallam problematik është më duot hoja e pari më thon valla por shoqria më thon nse do me lip më afër kemi ket nse thuhet para është problematike Thati më më shatë të biju Shiko Omer ibn Khattabin Radhi Allahu an Fisulhil Hudejbje Në marveshën e Hudejbjes Dini marveshën e Hudejbjes Qa ka ndodh? Shkurt Ka qenë një pik e cila E ka trondit E ka provoku Omerin shumë Ka qenë një pik Nëse një idhujtar Bahot musliman Prej mekës Dhe vjen në Medine Si ta lipe për bërë dhëtë me këti Nëse lipe familë dhëtë me këti Me dorzu Dësa nëse ban rridde, elshon fejen një Medinas, një musliman, dhe kthejet meke, s'ka drejt Muhammed e Sanam me Lipa ta. Pro nëse vjen një musliman, i ri, du të me këti prapë. Mos me fut në nëmbrojtje. Po nëse ba diku shërën e gatë, dhe shkon meke, zgudzon për nga me sanam me këti. Omeri së në ka baj këtë pikë të marveshës. Dhe ka fillu më rëvultu. ثوت امام شاطبيو هادين ساي بخاري ثوت حيث قال يا رسول الله ثوت مديتو كور يثا امري بنسام او دغوري الله ال اسنا على الحق اصينا حق ناسنا حق وهم على الباطن ذاتهم باطن فقال النبي بنسام بلا ثا بابا بنسام جيتسي ناه حقا و باطل قال ثا اليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار asë janë të vrarët tonë gjënë dhe të vrabët të të tërët nëzjarë kala bela tha po gjithë sësi tha o meri fefima nuk të denije të fidini na atër pëse na mund në nënshmunë fejën tonë në nënshmim vjen një musklimat dhe me këthi prapsht bëna të rënë e gatë për këneje dhe dikosh zgozojna me morë në logari wa nërgji u wa lemma jahkumullahu bejne na wa bejne hum tha epse na më këthije dhe më i pranu këto mesele dhe mësë me prise që ka pëtë gjikonë Allahu Gjellu Ale Mesnejeve kale i abnël Khattab i thamë o biri Khattabit inni Resullu Allah dhe unë jam i dërguari Allahot unë jam i dërguari i Allahot qatë më dhe unë jam i dërguari Allahot unë e punoj me me urdra unë petë kuptoj ti që për rëvëllëtoj unë punoj me urdra ولم يضيعني الله ابدا ذموا ونكمهم الله اصلا مره فانطلق عمر ولم يصبر شkoi omeri prap's boni sabr shkoi tekush te Abu Bekri radhiyallahu an mutagayyiban inervozum kulu mu ne kinelozu pak por omerin ka c'en njer i temperament c'e njer i cile e ka shfaq sh veten m'ma shum se sa në mujtë të erët me e shfaq fë etë eba Bekrin fë kale lehu mithle dhalik fë kale ebu Bekrin innehu rasulullah velem ju dhejihullahu ebeda të të ka shku të ebu Bekri dhe ebu Bekri ka thënë aje është i dërguari Allahot aje është i dërguari i Allahot felzem gharzeh për mbaju shka pëtët aje imam shëtë të bio për qka e bjen këta për me lidhje mesej dheta bajtë titatë e më dhezerë Se shpesha disa fjal Nësë i themin ne Dë të shënë gjikun pëshorën e krimëve të randa Po zotë jënë Gjellë Gjellalu Ka të saktu që më rujt E djetarë Ka lujt ilmën e djetarë Qal Fë nëzële lë quranu ala rasuli Allah i sëllëm bil fethi Fë arsële ila umar fë aqraahu ija Dhe zbiti Allahu Gjellë Gjellalu Ajetët e fethit Inna fëtëhna lëka fëtëham mëbina Në takë në dhënti qëllirimin Në luftë, mardeshja u dhejbijës, ka qenë shkakë më shliru mekja. Ka qenë shkakë i fitorës absolute. Për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu. Me gjithë së omeri sune ka kuptu këtë mesele, kër gazbita jetët, ka thaën, për nga më shkollet zënja në omerit. Dhe kër i ka lezue, kartë për nga më shkollet zënja në omerit. Ka thaën, nga rasul Allah, e o fethën huë, ka thaën, hojder, gori A shlirim ka qena Kale në am Tha tabet nefsu hua raja Tha të pasa ju që të su shpirti ti Dhe u këthinat që të sijen e vet Tha ti më më shatipi ju Fëha dhe min fawa edil mula zeme Kjo është nga dubia e Por mbajtjes ndaj Atipi të cilet Ti e ndjek Walin kjadu lil ulema Dhe në nështrimi ndaj Ulema dhe e merë rastin e omerit me pengamberin së sellem e bubekri qka i tha, se bubekri ishte majdishim tha rrë që atiku po thot pengamberin së sellem po nësë janë të umujt në kuptu rrë që atiku i ka tha në pengamberi sallallahu aleyhi wa sellem, wa sabri aleyhim fi mavatin il ishkel dhe durimi në vendet e koklavitura ka raste ku njëri ju nuk i kupton disa vendime disa gjekime, disa qëndrime por i kupton ma von e kupton Mavdonde detori nuk nuk mrziten çka mendohet për momentin, nëse ata janë në ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hatta la hal burhanu lil ayyam, deri sa u shfaqë argumente për sy. U fihi qala sahl ibn Hanif, "Yom as-Safin" dhe sahl ibn Hanif në luftën mes Alijut dhe Muawijut e tha një fjalë të njohur. Dhe se ne ka transmetuar gjithashtu Imam Buhariu, "Ayyuha an-nas" O ju njerëz. Ethemu ra'yukum. Akuzoni mendjet e juve kur të vinë dëshmë. Thena Allahu tebaraka we teala. Wallahi, ka thënë Pasha Allahu, "Laqad ra'aytuni yawma Abi Jandal." Kam qenë në ditën e Ebuxhendelit. Kush është Ebuxhendeli? Ebuxhendeli vëllazara është një nga i pse sahabive që e ka pranuar Islamin pasi është në shkruajt marrveshja. Ka ardhur te pejgamberi dhe i ka thënë, "Ya Rasul Allah, inni muslim." oj dërguri Zodë, unë jam musliman bababat ka thanë usos qështja, hasme muhe ja Resul Allah, jam musliman thotë për nësëm, shko sa Allah u kam e ta mundësun i zgjidhje, në kena bo marveshe marveshe, me qlu, me dërzu dhe e ka dërzu e bu gjendelit e baba i ti të suhejli, e ka dërzu të suhejli, qka thotë su sehli, thotë kam qenë ditën e bu gjendelit Walau eni estati'u en e rrudd dhe emra Resulillahi së sellem le radhetto si kur kështë apasë mundësi me refuzue qështë që ne pengambejësa me kësha refuzue pse, shumë sahabe janë nërvozu janë i dhruë qëka është kjo mërveshe qëka është të na ten, kanë hupë njërëzi janë shkatru njërëzi kanë vdhejk njërëzëna për lufta shumë meri që këtë dhëtë po nuk janë vranë tonë që në pojë po, po Po të vramë të të të nëve, po, po shka kjo mërveshje, me e dërzu muslimanin dhe nëse hik diku shpejneve mësë me mujtë me mërë lagari. Shka thot Sehli, me pas-pas mundësia i kësha refuzu që këtë qështje, po së këmë refuzu, këmë nejtë, do mënë folë për nefsim, që, qëka i ka folë nefsim, nërvoza, refuzoje, qëshë është kjo? wa inna ma qala zalika lamma urida lahum fih min al-ishkal fadhimam shatibi wa kad fi al-kathan kur ya un barzi chëshet kur jam barzi chëshet inna ma nazalat suratul fath ba'da ma khalatahum al-huzn wal-ka'abatu li shiddat al-ishkal alayhim kasbrit surja fath kasbit surja fath pasi ka kaplu mërzia pikllimi depresioni kasbit surja dhaika qetsua, ola kinhum sallamu w taraku ra'ehum hatta nazal alquran, ata e kan lon mendjen e vet dhe ja nenshtru derisa ka zbrit Qurani. Dhe kjo çka argumenton se sahabet e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ndonjëherë janë provokuar mes njesit dhe vetvetës dhe muahbeteve çka çka s'i kanë kuptuar disa mesela por ju kanë nenshtrupe nga imeri sallallahu alaihi wasallam. Imam shatbibi u thot, wa sara mithlu zalika aslen li manba'dahum do kjo u bë bazament për atëshë kanë ardh pas tyre faltezemet tabe'un fi sahabati siratuhum ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabe'inat ju kanë shku mas sahabave çish i kanë shku sahabët mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diqosh at po sahabët jo, po, pa pejgamber jo vëllazër po tabe'inat e kanë pas të ngulitur në kok në nëse nuk i ndjekim sahabët kush ka më ne ka du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përse janë atje Rëma këtë të tje? Por dhe se sahabiju që ka jetu me ta Ska pas më titi ku qeter me e vërtetu Se që ka qenë për nga mbëri së sëllem Hatta fakuhu Deli së kanë këptu fejen si duhet Wanalu dhërwëtë lë kemali Fil ulumi shër'ija Wë hasbu kemi nësëhëti hadhi lë qaida Enneke la të gjidu alimen Të të mjafton ti për vërtetimin E kësaj mëseleja Se nuk e gjenje djetar Ishtë të harafin nësi Lë e khdhu anë të njëgjët është të njohër me mërdije për e ti. Fi karni hibi mithlidhelik, vetëm se e gjenë lehu kuddhu e tunë. Fi karni hibi mithlidhelik, vetëm se e gjenë se për e ati që ka e ka mor, ai ka shembol të ndjekjes për ati. No, Nëse një njërët ja ka mundëcu Allah me mërë fjallën, dije se qëti hoxës ja ka mundëcu Allah me mërë për një hoxë i cili, ka pos ilm të marrë për një ojës tjetër, e kështu me ratë dhe pengamberi sallam. Sikur të abijinit me sahabët. Thot, wa kallë ma wujidat, firëkatun zaikha, rralë herë, dhe gjithë mund kur gjindat një grup e devjuar. Wa la ehadun mukhalifun li sunna, dhe rralë e gjendën i kundërshtarë të sunnetit, illa wa hua mufarikun li hadhe lë wasfë. Vetëm saj nuk e ka këtë të të të të të të të të të të të të të t nuk e gjen një grup devijume apo një njeri që e kundërshton sunetin e pejgamberit aleyhis salam vetëm se kimë gjej të saj s'ka dikan që i qendron më pas prej imamit s'ka imam s'ka ball s'ka thumbur nuk ka diku që i e kundërshton sunetin e pejgamberit aleyhis salam vetëm se diesë se si qendron Ali për masati s'mund të qendrohen s'ka mundsi thot wa bi hadha alwajh argument wa bi hadha alwajh وقعت تشنيع ابن حزم الظاهري بكتيكانديت ا كان نundchimu e dietarot ibn hazmin zahirium ispanias ibn hazm vazer ka qen alim i madh alim i madh por kush e ndjek sot ibn hazmin kush e ndjek sot ibn hazmin kurkush as kush rall dikush ka ndjek ibn hazmin nese e ndjeka ibn hazmin ayso bat imam imam kush bat Ose është ndjeksi hanefive, boti imam e ndjekin me miliona. Ose është ndjeki hanbelive, boti imam me miliona ndjekin. Ose boti imam bej shafive e ndjekin me miliona. Ose boti prej malikive. Këre këto katër më dheve dhe imamat kanë ndjekës. Të tjerat waqa alaihim at-tashni' të i kanë nshmudiyat. Në Pse anhu lam yulazim al-akh an ash-shuyukh wala ta'addab bi adabihim. Se çuka përmbajt asaj çka ka marr prej hoxhallarve dhe s'ka qeni e dukuar me ta. Qëka dhe me dhe nështu ka përmbajt ase që e ka mbërë prej o gjallarve? Në atë ko ka qeni përhapur me dhebi maliki. Ka qeni përhapur me dhebi maliki. A i ka dhe në, unë e këta e këmësupi malikive, mirë po, unë e du me e ndjek për nga mberi së sellem. Kur ka dosh me ndjek për nësëllam, ka ka shku, e ka qenë vetë hadithin. Kur e ka qenë vetë hadithin, dhe nuk ka konë njëri thjeshtë, ka që njëri madhë. Kure ka qëllëve të hadithin, ka rezultu me shpiket e një medhejbi të ri, dhe është medhejbi si përfatësorë, dhe s'ka posë fatë, nuk ka posë fatë. Ima më shatë i vijë dhe thotë, nëse ki hojë i madhë, me ditoni këtë rasë, nëse shumë si mbejtë kërgjohë prej, prej, prej, prej, prej ligeratas, në mendje. Ibni Hazmi me kitë këto kapacitete, këto avcijë, të gjuhë, se kështu mëra, do t'i përmejnë dhe në gjeratat se qka duhet me pas për pa i pasuris hoxha ki s'ka pos fat që mu boj imam me gjithë këto kapacitetet aje ka mor hadithin vet ka do kështu kuptohet kështu kuptohet dhe nuk i kanë djejko gjelarët të të gjelarët të medhebeve dhe zërë, hoxalarët ma të mëdoj kanë medheb sel ma cëllë ndush hox të. cilin ndush pa përjaçtim Për jashtimet do t'i të regoj se s'ja si marrë fjallën gërgush Pa për jashtim Na njofë me hoxën matë madhë E njofë me shekhër islamu të imijen Dhe ibn Qajim, El Gjozijen Dhe imam, Dhehebiju Dhe imam, ibn Këthirin Dhe imam, ibn Rejepi Filohem nga ibn Tejmija, Hanbeli Që i ka do ashtë ti më kanë Hanbeli? Kër i ka ditë të gjitha hadithet Ibn Këthiri, Shafi'i Që i ka do ashtë më kanë Shafi'i? Shafi'i Ibn Kaimi Hambeli cilin, cilin osë qeter Cilin dush që e përmend Nëse dënë me shiku A është imam, ka me dheb Ska me dheb, së është imam Po, djetartë, më unë me mësupi ti Më unë me mërdi e prej ti Por imam mundjek a Se ka shkujtë Allah Se ka bo Andaj Allahu Gjellaluhu dhe e përmendë Hoxha Këtu në vazhdimë që ka thotë, valat e edhebe bi edhebihim, dhe s'ju ka ndjek e edhebeve të të tëre, s'ju ka ndjek e edhebeve të të tëre. Por që e mu ka thonë, në ku më interesan në mu shakini konkluduju prej konkludimive t'juve, mu më interesan dhe dhe shpe nga meri së sëllëm, të pi për jasht doko t'amama po, dhe në hojgjës mu si më interesan konkludimit të tua, mu më interesan për nga meri së sëllëm, kjo është tamam, kjitë regull,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 kan ulema raksihuna kal aimete al arba'a dhe të kundërtën e kësaj na kanë gjen ulemat e thelluar në dije sikur katër imamat. Qamun ka ti më kundëstu di kush ta? Po, mundesh të më kundëstu, po kundëstosh ti pastaj. Atë shumë i ka vendos Allah shtilla të më lloja ç'i kundëstimi këtyre automatikisht do njëri. Leva çagabanë Banifia. Leva Shafiu, që ka ditë çka domun, unë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e, e ndjeki. Mujerrad vetëm me thënë kët fjalë, bije ti, zbije. Prapë njerëzën gojm Shafiu. Prapë ngojnë. Dhe ti nuk ta merr fjalën kurrë kush. Edhe se Ibn Hazmit i ka ndodhur kjo, çka mund të më në në ndodh ndajve? Nëse Ibn Hazmit i ka ndodhur kjo, çka mund të më në ndodh ndajve? Dënëjo hoje bashkëhor Imam Shawkani. Bashkëhor teatr Sanaani. Bashkur tjetër, Shekhe Albani Allah i më shirovë që të gjithë Këto djetar dhezër i përmendi për transparentës së kanë me dhebë së kanë me dhebë, asë që ukeni, asë sënaani dhe asë Shekhe Albani Por, por a i ndjek dikush në fiqë, në jurisprudence në juridikë, së kanë mundësi në kanë mundësi me ndjekë në hadith është meselë tjetër dini jo shakatan shekhe ukeni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 të jetë i edukum, i bom të rbije për jo gjalarve dhe të jetë ndjekës i sunetit për nga veri sësem në edukatë dhe cilje, në takvallëk dhe në i badet ashtu edhe ahogja i cilje për ti që ka morë dhe e treta është që njëriju të dëshmon me ciljen e tina dhe me ilmin e tina, ndjekit e fejt së lau të bareke vëtare dalimi mës tretës dhe dytës është, e dytëa është me morë për jo gjalarve dhe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 mi mënë të hudhu në dinë e këmë. Kjo ilmë, kjo, ilm, kjo dituri, është fejë. Fejë. Ilmë fej. e fejë. Shikoni për kujtë e mërë në fejë në juve. Shikoni për kujtë e mërë në fejë në juve. Andajma Mahmedi, ka dhe në ruaj jo, që në një mesele, mos të kesh imam. Ruaj jo. Që në një mesele të vogërë, mos të kesh imam. Që ka dhe në më dhe? Një hoqë imam, prej se lefit, me të Ti gjetoj dhe gjosh. Pse ti mendon çështo? Se dhaj ka mendon çështo. Por ta kesh një mesele dhe nuk çndron kur kush pas, kohë kur Wallahi, është çështje kohe kur çdukosh. Vallahi është çështje kohe kur çdukosh dhe t'merë era dhe nuk e din ndikuj se ke ekzistuar ndonjëherë. Dhe, dhe vazhdojnë gjeneratat e ardhmë me ngjeg ulemat në gjeneratën e ardhmë me lein e Zotit Xhelel Gjell Xhelalu, të dashqejmë se si mirët dia nga hoxhallarët, të cilat janë format dhe metodologjit e mësimit prej hoxhallarëve dhe çka duhet të dinë hoxha dhe çka kërkohet prej prej tij dhe pasi ta përfundojnë definicionin Dhe për kufizimin e të përcaktimit se kush është hoxha, kush është dietari, atëherë vazdojmë me lejin e Zotit xhellal xhelalu që të flasim për raportin, për cilën si dhe edukatën duhet ta ketë nzonsi, duhet ta ketë xhamati me hoxhin, duhet ta ketë me dietarin, me imamët e muslimanëve elucim Allahun xhellal xhelalu që Allahu te bareke ve teala veprat e mirë Allahu xhellalu te regjistron në veprë në regjistrin e veprave të mira, neban qabul Allahu te bareke ve teala te qetiyat gjunaht gabimet Allahut ne ifardh ta ishin elucim Allahun xhellal xhelalu që Allahu te bareke ve teala namunson me murë dhe prioritetet që kanë trasherguar elmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namunson çtë pasurohemi me Kur'an me sunet të pejgamberit alaihi salatu wassalam t'ndiej kim imamet e muslimanëve t'ndiej kim dietarët e çdo e kanë zotruar kët dijet e madhe Kur'anit sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namunsoft allah ju jeljalalu çtjetojmë në një këto rëmsimeve اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين